Вона прийшла і заявила, що її покійний чоловік всі ці три роки приходив до неї, і дитина є наслідком цих стосунків. Уявіть собі, як шокувала ця заява священника, і він не тільки у відмовився мене охрестити, а й заборонив моїй матері приходити до церкви, доки вона не зречеться цієї несусвітньої брехні. Таємниця сповіді не була дотримана, і тепер моя мати опинилась в ізоляції. Вона не переступала порогу церкви, не виходила на вулицю, а слуги почали поводитися непоштиво. Таким чином господарство занепало, родичі зазіхали на добро немудрої вдови. Я намагаюсь реконструювати цю історію, бо сам не міг нічого пам'ятати. Поступово вона стала набирати ознак містики, оскільки односельцям не подобалась ця жінка. Котра жила поза громадою і усе ще мала чималі статки, її згубила чужа заздрість чому вона не переїхала куди я інде, не знаю. Мабуть, це важко було зробити навіть з її грошима у досить безлюдній місцевості. Залагодити цю справу на стадії містики було значно важче. Я переконаний, що мій батько був обдарований надприродною силою і зміг поділитися нею з матір'ю. Мені здається, що вони дуже любили одне одного. І навіть смерть не могла їх розлучити. Проте щось трапилось. І батько після мого народження перестав до неї приходити. Можливо, його місія була закінчена, коли він дав мені життя. Моя мати стала зовсім беззахисною, довкола неї почало згужуватися невидиме кільце загрози. Вона далі наполягала, на тому, що покійний чоловік, і тільки він володів її тілом. а далі перейшла від захисту до помсти. Принаймні, всі її найбільші кривдники були покарані. Священник, котрий порушив таємницю сповіді і відмовив мені у хрещенні, упав посеред церкви мертвий, наче був задушений невидимою рукою. Один чоловік раптом осліп. Сусідка, що плювала у слід матері, заснула і не прокинулася. Іншого сусіда дочка вмерла у ніч перед весіллям. Я вже сказав, що то були недоброзичливці нашої родини. Але річ у тім, що ціле село тепер складалося з таких недоброзичливців. І тому ніхто не почував себе в безпеці. І село охопила паніка. До матері послали делегацію, вимагаючи пояснень Зуважте, ніхто не розкаявся, не просив пробачення. Знайшлися свідки, які стверджували, що вона перекидається на вовчицю, вночі блукає у горах або пересиджує на цвинтарі. Отже, з моєї матері зробили відьму. Гадаю, що вона дійсно була нею, але не практикувала і не робила нікому відповідних послуг. Делегація прийшла до моєї матері з наміром задати одне питання, чи знає вона, чому так нагло померли всі ці порядні люди. Але, гадаю, вона не пустила їх до хати. Тоді вони, як то кажуть, умили руки і здійснили давній ритуал пошуків у того, хто спричинив смерть тим людям. Наступного дня, чи, може, через кілька днів, як я припускаю, ціла громада зібралася на сільському цвинтарі. Привели молодого коня, який ще не покривав кобили, посадили на нього хлопчика, котрий не встиг пізнати плоцького гріха і пустили поміж могил, так, щоб кінь змушений був через них переступати. Вони вірили, що кінь не зможе переступити через могилу Носферату. Так називали в моїх краях живих мерців, опирів. І як можна здогадатися, це трапилося на могилі мого батька. Коли мати почула про це, вона прибігла на цвинтар, намагаючись перешкодити осквернення могили чоловіка. Та було вже пізно. Тіло мого батька викопали і виявилося, що навіть через три роки по смерті його не торкнувся тлін. «Хіба це можливо?» – здивувався Олексій Іванович. «Пане докторе, ви повірили, що на якийсь час лікарня стала неприступною навіть для тих, хто гірший за інквізицію, а піддаєте сумніву те, що нібито сталося 700 років тому?» Я теж цього не бачив. Однак чому після так званої ексгумації серце небіжчика проткнули дубовим кілком, відрізали голову, а потім спалили на вогні з тернового і шипшенового гілля? Таке робили по усій Європі, коли виникала підозра, що опері наслали моровицю або у якомусь населеному пункті часто умирали люди загадковою смертю. Моя мати могла бачити цей ритуал раніше, і навіть почувати полегшення від того, що зло знищене. Знову ж таки, вона могла просто взяти мене і втекти, бо спаленням одного опера справа не закінчується. Цей дикунський ритуал перетворює мирних християн на стадо, кероване інстинктом руйнування. Розум від матері помутнів, серце сповнилось ненавистю. Ви знаєте, що робить жінку великою відьмою, а чоловіка великим ворожбитом. Гнів через кривду, заподіяно їм безневинно, це наче полум'я пожежі, яке зжирає спочатку солому, потім хмиз.